En produktion av B-Street i samarbete med gulliganerna. Det här är 26 juni. 26 juni. Lyssna på den 26 juni, säsong 2, avsnitt 1. Jag och Kim <laughs> sitter här Ett välbekant ansikte i Glenn Holvik Gustafsson, ny ordförande i Gullegalerna. Och ett hyfsat nytt ansikte i Ludvig Andersson. Han var ju med lite i livepodden där. Han var inte så förut, det har du rätt i faktiskt. Är... <laughs> Vad? Han var inte så snygg förut, Jag har du rätt i. nytt avsnitt, Ja, men nytt ansikte. Prata... Jag mina så, nej men du... Inte... Söker du vara rolig här? Ja, nej men jag tänkte att alltså, det är ett hyfsat nytt ansikte just där För att han var ändå med i våran live podd där ja. Succéen här med julmusten, det är nog få som glömmer det återkommande, jag känner, jag ja. fattar aldrig vad han sa det Men det, det är lite roligt i alla fall ja. Hur är det att vara i poddgänget? Hur det är? Jo, det är lite läskigt Ska vi försöka överleva det här med får Vi får se hur det går Vem är du? Vem jag är? Vem jag är? Jag är styrelsemedlem studiemedlem i Gullihuana. Har ansvaret för älvsborgsläktaren kan man säga. Kan man säga. Kan man säga. Och sen, ja, vem är jag? är sen eh, barnsben. Det är väl det ungefär. Sen barnsben? Barnsben. Ja, mm. no, yeah. ja. <laughs> vi kanske... Nu håller jag vill på att fortsätta där. Ja, har du med mer vi, vi har lite nyheter inför poddåret. Jämfört med förra året och kommer ha, få höra lite nya, på att säga, se lite nya ansikten, men det är snarare att höra lite nya röster i alla fall. Mm. Vi blir sex stycken som poddar tror jag totalt. va? Vi får in en Göteborgsdialekt bland annat i, I, i... och ja, Vi har ju kvar sina dialekter i Reikim. Ja, givetvis. Det är så... Sen har vi ju Sanders dialekten i Ludde och Borbys i mig. Och Slätta i slätta dialekten i Josef man... Borhammar och så har vi ju kvar då den här Jezebos-dialekten i Ninja Klasa. Ja. Eh... Jezebos, var ligger det? Om man... Bort vi. Ja, det, och för det... vi sandar är då så åker du i Olsfors ja, typ. du tar höger vid kyrkan typ där är det väl. Upp jo. till kyrkan, det är, ja, i Olsfors. Ja, ja, ja, men det Jesusbo. ligger inte i Borås i alla fall. Nej, Nej det gör det inte. Så vi, vi är fort, fortsatt utbörningar som sitter och sänder på Ja, vi har den. inte en enda Boråsare med va? Nej, men det, det är ändå en grej där det, vi är inte ofta bråsare i huliganerna. Det är samma i styrelsen. Var det ju samma sak för men det är ungefär samma sak med tanke på att det är fyra stycken poddgängelser som sitter i styrelsen. Ja. Och så är det jag och Isak då. Och jag har suttit i styrelsen. Ja. Sen tidigare. Det låter lite innehållande här faktiskt när vi pratar om Nej. det så. Men ja, så lägger det till. Vidare, ja. Vi får se hur det, det kommer att bli. Men tanken är i alla fall att vi varannan vecka släpper ett avsnitt med ett par stycken poddgängelser som pratar och Varannan vecka så blir det ett avsnitt med gäst. Mm. Sen, uh, vi, vi hade lite sådana tankar förra året också, men sen hittade Glenn gäst på gäster så att det blev väldigt mycket gäster emellanåt. <laughs> ja, bra och dåliga kanske, eller jag vet inte. Jag, det var jag, jag tycker inte bra. vi ska kritisera några gäster heller, Nej. utan jag tycker det var, var ett bra förstår om inte annat. Det ja. ja. kan bara bli bättre också. Det är väldigt många som mm. frågar om podden också, det måste man säga. Jag och Kim var ute och drack öl i förra helgen och kunde nästan inte gå in på Vaisers för folk bara sprang och jagade och Så att, eh, ja, ja vi, det känns ja. klart att vara tillbaka. Som vanligt var så var det Glenn att prata med. Mig vill ingen prata med. Nu är det ingen som <laughs> vet den här kinnade jag räckte ner. Eh. Ja, nej, men ska vi dra igång poddåret och Älvsborgs året 2015? Mm? Och, ja, ja. Då slänger vi in frågan Silly Sison. Är vi nöjd med äldsbörds Silly ja, jag ja. tycker det. Alltså, det är inga jätte namn egentligen. Alltså Simon Lundewald gjorde en fanta fantastisk. år. Simon kan jag tycka är ett jättenamn. Ja, men det är ja, det. Kung Alsenskan men... som kommit till oss. Jag vet Ganska... inte, jag, jag, jag kanske inte har tillräckligt koll med Lundewald känns som en sån spelare och tackar fan för sådana spelare med från den här. Alltså, han kanske inte nå så mycket mer än Allsvensk, men han är trots allt 27 år i år. Ja. Det är en spelare som håller hög i Alsensklats men kanske blir kvar här, alltså lite så som Ischisakir, fast han var ju en större han var ju ett större namn och vi tror att vi skulle ha honom i tre säsonger så blir han kvar i 10. Men det känns ju som att det är den luckan ja. han täpper till, Ishiluckan, som vi har saknat under 2014. Ja, För 2014 så hade vi en högerback som täckte upp isiluckan ganska bra, både i ja, fasta men... situationer, målproduktion och assister. Så att, på sätt och vis täcker Lundvall upp Johan, eller det vi Johan täckte upp Frischi Så jag, jag ser honom mer som en indirekt ersättare Ursäkta. Tycker jag ändå att vi tappar själva spelet när bara Johan är överallt på höger mitten, ja. Så tycker jag ändå att vi tappar när Hedlund är med eller när arbetar med Johan tar ändå jättemycket större plats Det var mycket bättre mm. samarbete mellan Ischi och Johan Ja men det var väl för att Ischi var så van Lite äldreklart i erfarenhet när han täckte ändå upp defensivt när Johan drog sina raider. Mm. Vilket kanske inte fanns på samma sätt förra året. Nej, inte direkt, va? Nej. Eller inte på samma sätt som tidigare. Men nu, alltså nu, nu hade de spelat ihop i fyra, fem säsonger. Fem säsonger, eller nej, fyra, 2013. Så ja. det, det är klart, är det är skillnad. Men kommer vi ha samma problematik i år då? När vi har värvat Jesper Mann som är väldigt mycket liknande spelare som Johan. Ja, det, det, det, det känns lite som man har verkligen sitt in mans i Johan Larsson-rollen Att man letade en Johan Larsson Och det är, ja en, en snabb ytterback som är Främst offensiv Han är det, nu, nu har inte jag sett det som mans Jag har varit en väldigt hobby-supporter hittills Låt det bli och gå på träningsmatcherna Det är fortfarande kallt ute, jag jobbar sent och så vidare Jag vet inte, bortförklarar det mer heller egentligen. Jag bor hundra meter från arenan Ja, det, är, det är kanske är det som är det värsta Jag bor nog fan närmast Borås arena I hela Borås i stort sett att, <laughs> Ja, det är nog faktiskt rätt sant Ehm Nej men så har det varit i alla fall Men, men jag, jag har fått för mig att han i intervjuer Har sagt att han Ser sina defensiva äh, som, som, Eller ser defensiven mer som styrkan offensiven. Det kan jag missförfatta Men det, så vill jag för mig att jag har läst i Han har ju spelat ytter Och blivit ytterbakten på senare år Så har jag förstått det som sagt Ja han, han är framförallt snabb Mm. Eh, vilket inte jag tycker jag har sett hittills jättemycket av heller. Eh, det märks att det är en ny spelare som ska in i en ny roll. Så att vi kan nog inte ge något svar kring Jesper Mans för en sån två år skulle jag tippa. Men det, det känns, ja. För att, eh, som vi såg, ma hade match mot Geiss och det kändes som att Klarsen var bättre i andra halvleken än vad Mans var i första. Absolut. Sen så är det jättetaskigt att döma Mans efter det. Mm. Nej. Det känns som du, Man såg verkligen mans snabbhet i matchen men det var inte mycket mer så visades i Geis-matchen alls. Nej Det var en taskig match eh, överlag. Geis var ju division treklass på så att så ja. kanske inte ska ta upp den så mycket. Men, men det blir intressant i år vi, vi startade året med i så fall två, liksom förra året fast med två nya spelare så som liksom två snabba ytterbackar ifall vi nu såg Hult som ytterback eller inte för det kan diskuteras men i Mans och Lundqvist För min uppfattning är att Lundqvist har en fast plats Längst bak till vänster nu i alla fall Det, det jag är jag mer käns... tveksam på Jag har varit... mer den känslan Av att det är där han kommer vara Ja, eh, jag tror att Aron Lundqvist hade blivit En mycket, mycket bättre spel om han varit inne i mitt fältare eh, Men Det känns som nu då Om vi säger så att eh, han är, han är fast på vänsterbacken i brist på andra alternativ skulle jag säga. Mm. Men sen tycker jag, det hyllar jag säkert någon gång förra året, alltså hans, hur han fann sin plats som vänsterback rent defensivt. Han åtog sig de uppgifterna han hade det jämfört med då Johan Larsson kanske hade lite bristande defensivt de första säsongerna. Det tycker mm. jag liksom det satt lugnt i andra matchen. För Älvsborgs del så ser jag det som den bästa platsen att ha honom på. På, vänster, på vänsterbacken. Men jag tror för hans egen del, för hans egen utveckling så tror jag han kan bli bäst som inivitfältare. Ja, det är en tvåvägs inivitfältare som har en enorm löp, löpkapacitet. Det tror jag att han är bäst som också. Men han är ju så jävla liten om man säger så. Ja. Han är... <laughs> ja. Men eh, han är ung också. Ja. ja vi, vi får väl se vad han hamnar. Ja, det blir intressant. Men det känns som att det är ganska trångt på inivitfältet med både Hauger och det och det känns ju nu. Och kanske framförallt som Beroende Sklas. på vad nu kommer ligga Om man kommer ligga en liten ja. offensivare roll Alltså det blir en triangel på alltså igen men det... men det känns ju som Anders man som Matchas in som mittback På grund av att vi har för många inre Det är lite så här känslan man har haft det senaste Både jag och nej För att mot de sämre lagen Så ser ni absolut inte fel att ha Anders Som mittback där vi ska föra spelet Och då jag det är vinner vi bara på det, men mot de bättre lagen så tror inte jag att han kommer att vara till lite bra som mittback utan då har vi bättre nytta av honom från mm. in i mittfältare. Jag tror mycket på att det är lite backup med tanke på jag menar, Holmen är given. I, i mitt huvud så är det land som spelar tillsammans som honom, med honom. Men, men, men liksom, liksom Jon Jönsson så har ju Lan sen, han har haft ganska skadehelveten den senaste säsongen och har bara spelat halva säsonger egentligen. Så att de två huvudalternativen till platsen jämt och Holmen är skadebenägna. Därför spelar man han i känns som mittback i ett par träningsmatcher. Jag vet inte, men det, ja. det är min tanke kring det. det. Vi har ju Viktor Nilsson som upplyttar. Eh, det räcker bara att se på Victor Nilsson så säger man att det här är en framtida mittback. Han ja. ser stabil och har, du, mittback. har han fått spela någonting? Ja, han har ja. fått spela i träningsmatchen mot vilken var den första? Atletico Paranese eller Paranese. I Spanien då. Ja, Alltså han kom ju in. Det här har vi en mittbackskropp Det fanns inte ofta man ser det i Älvsborg Nej, jämfört med då När Holmen kom fram Nej, mm. ja, men det, det här var är fortfarande, men det... Mitt ord förra året var ju mittbackspondus Här har vi mittbackspondus mm. Här känns det som att vi har Andreas Augustsson om fem år Det var ju vi väldigt trevligt. För lika då. Holmen kanske gått ut ja. då Så det är inte något problem heller Ja men med ser jag främst, främst Som en offensiv mittback om man kan säga så Eftersom att han har faktiskt en väldigt bra speluppfattning Och en ja. bra passningsfot vilket Nielsen känns som en Defensiv mittback på samma sätt som Agusson var Jag ska inte förringa Agussons Passningsspel eller så Men det är ändå lite känslan Jag har mm. Jag och, ser ändå Jon som vår första Vår bästa mittback fortfarande Nej men... ja, det är ju inte jag Absolut inte Han spelar ju inte mer än tre matcher Sen när han skarar heller <laughs> Nej men det är, Nej, det är det. Ja, och Men också att jag tycker inte han har varit Så jättebra när han har spelat heller Jag vet inte riktigt vad du säger Jag tycker det i Men det är, det är svårt Han, han jag gör tror det fortfarande. sällan dåliga matcher ändå alltså det är dåliga. Men jag tror ändå på Framtiden där är Anton Lans Anton som vänsterback istället då Ja Istället det gjorde han mot guys, jag, jag kommer ihåg 2010, det var det enda, nej 2011 var det, det var det enda jag köpte om att Anton Lanz borde vara vänsterback För han spelade ju mest vänsterback i U21, de matcherna och så där Ja det vet jag också att han gjorde ganska mycket innan han kom fram den här AIK-matchen mm. 2010 då var han väldigt mycket vänsterback Och så kom upp som mittback i Han har ju en fin vänsterbåt med så att, nej, men Det var väl lite tan alltså, tanken men han spelade vänsterback i Falkenberg När han kom tillbaka Jag pratade om land som vänsterback 2013 Då blev han faktiskt inbjuden mot Klarström Österborta Spelade en halvlek som vänsterback Jag Man tänker mer på skadeperioden han hade också mm. Då han spelade som vänsterback i u Ja okej okay. Det gjorde han mm. också gjorde han, mest han, så, var så, han var skadad Ja, men han, han, han fick ju matchas in via u som de brukar göra. Där har man ju skadat ganska länge. Mm. Och då var det vänsterback som gällde. Det var i alla fall de ja, okej, två matcherna jag såg. <laughs> med andra, <laughs> men med, med andra sidan har avslutat både 2013 och 2014 som mittback i stort sett ja. i A-laget. Och det kändes ganska stabilt med han med då Jag tycker det. Men du, hur nollan är exakt antal matcher när de spelade. Vilket mm. det är det som inte hade gjort under delar av... En andra delar av den sången. Så det... Vilket jag tror väldigt mycket beror på Kevin. Det känns, jag tror, i alla fall i min värld att det är väldigt lätt att spela mitt framför Kevin. Är det något jag får Sen, tröma? Är det är inte, alltså du menar in att in. Kevin räddar allt eller att Kevin är en gud? Kevin är en gud och Kevin har ett jäkla sätt att styra vårt defensiva spel. Sen kanske ingen fattar vad man säger men det... Det, det är hans problem. Det är hans problem. Men, men jag tror men, det, är, det är säkert alltså Kevin in fantastiskt mål och han är, alltså, jag det är det. Det kapten dessutom han snackar liksom men, men ja, vi hade mer och mer en mer och mer intakt backlinje. Vill jag få för, för förra året alltså när, när lands och Holmen gjorde ett par matcher ihop i alla fall jämfört med att du har gått runt på tre mittbacker i Holmen eller andra spelare de flesta matcher de här åren men så har det varierat mellan ja, först Tom Söderberg, Jon Jönsson, Mobek och sen Jon Jönsson och Mobäck ja, så alltså till slut lands där men mm. det kändes att det blev lite mer intakt backlinje i sista, i alla fall att det också kan vara till en av ja. mm. utan att ha allt för nära eller, så, ja, i närmheten Det känns inte som att vi har ramlat så här mycket mittbackskombinationer på flera år i Älvsborg Nej. Jag, jag, det är ju bara att, att jag är, jag är ju mest hängt på Att Jönsson var skadad Och så har Jörgensen eller någon fått täcka upp ja. Och när vi ändå var inne på mittbackare Ska vi gå vidare sen Hur, Det tänkte jag på här idag Tom Söderberg, var tillhör han Elfsborg fortfarande Tränar han med laget Varför spelar han så länge i matchen ja, Avlönad av Elfsborg Tränar inte med Elfsborg. Tränar med sig, sig själv Han sig själv. lägger av snart också Nej, han väntar på nya kontraktsförslag ja. Norby. Eh, kanske nej, men eh, <laughs> Vad man har läst Så, så har väl Elsborg kommit fram till att Elsborg eh, och Tom tillsammans Att det är inte här han ska vara Och Tom har själv sagt i intervjuer Att det finns för många negativa minnen För att det här han tror att han ska kunna vända det ja. Och eh, han har fått förslag Och erbjudanden Som han har valt att inte gå vidare med han väntar på Halmstad BK och det är Mohamed Ali, kan han spela. Ja, fast han, han vill främst i Norge, läsa jag någon intervju här nyligen. Men det han var ju ett... Norge i ja. det, Han tyckte att den, det passar honom bra. Men vet du vad jag läste? Jag satte satt och googla, eller jag hamnade inne på Wikipedia som man gör sådär ibland så alltså hamnade jag inne på Tom Söderberg det är det som jag gör ibland, för det tror inte jag riktigt att alla gör ibland, hamnar inne på Tom Söderberg på Wikipedia men han är ju han hade ju norsk klubb som, jag vet inte om det var men både han och Oli Söderberg, hans bror de är målvakten eller andra målvakten i Almar han, Är det hans bror? De är bröder de, de, de har ju spelat, om det var, var det strömskodset eller någonting i, eller om det var Molde eller det kanske var roliga Olle Söderberg Nej, men de har spelat i Norge i unga år i alla fall. Och jag tror de hade det som modiklubbar dessutom utan att säga helt 100 säkert. Och Wikipedia är ju, som alla vet inte riktigt 100 procent säkert heller. Ja. Ole låter väldigt norsk så att det är ju inte helt ja. faktiskt Nej. borta. Eh, om vi ändå pratar det. Mm. Ole <laughs> är ju i Kalmar nu för övrigt. Ja. Och slåss med, vad heter Kanske Kalmar det? som, det är som det? blir Kram, nästa klubb nu då. då. kanske vi kan outa det här att det ryktas att Kalmar jagar Tom Sörberg. <skratt> Ungefär som uh, Janne Hansson säger Silly att att vil ja. Vilan är på väg till Fugudborg. Vi vilan Janne Hansson måste ha varit ute och druckit öl eller någonting och så har någon sagt det här. Alltså för det första, Johan och eller, um, Janne Hansson och Skop det, det händer ju inte. Mm. Men I den världen när internet där alla rykten sprids är den största källan till sånt här. Och, och Jan, då, då kom inte hjärnan med ett skop Och sen också när han publicerade en artikel som har faktafel Det stod att FC hade värvat den här Stefan Andersen från Brönby Han hade visserligen spelat i Brönby men det var faktiskt åtta år sedan. Så ja hade ju måste och... gå, gå dåligt efter den här omläggningen nu om det är sånt som ja. som vi fick ju inte annat ett aftomlödde med att skriva om då eller allbåga det de, de behöver ju inte nu med den här så... plusfunktionen. Ja. Det är roligt att göra allbågar för men, han är ju väl. Men vi tänkte allbågar jag tänkte på boråsankor för Johan heter ju Viland. Vad heter <laughs> borås antingen <tänkte> då mycket. <laughs> Tänk, jag jag jag jag, jag funderar på om det var någon dålig ordvis här. <laughs> I alla ja. fall det var att de, Ja, men, ja. Det I, i riktet som Janne Hansson då hade tittat på när han låg och så där var ju att eh, Blåvitt skulle betala 5 miljoner till FCK och då skulle också FCK få Jan Janne Hur dålig är inte Janne Allbåge i sådana fall. när mm. alltså, man ändå betalar 5 miljoner för en 35-åring och så skickar med sin förstemålvakt. Och, jo, alltså och, och, och han, alltså, han, det, det skiljer vi bara något år på de ja. två eller nu inte ja, han, till han den är ju väldigt sugen på tredje målvakt i FCK är hela, hela grejen är ju ja det ja. är Nej, bra liksom. Det är sån här bullshit knapp här eller någonting som bara de <laughs> fram. Det, det, det är så illa det Men händer gott, inte. Ni som spelar höstvår också så det blir lite kallt på läktaren Farvåge. <laughs> <laughs> ja. ja nej, jag ska inte tasska. Fast det ju inte av heller, det var ju Janne Hansson Som kom på det som sagt mm. så att. Ja, man, det är, Jannes ord <laughs> är ordelag. <laughs> vi har snackat Lunderval, vi har snackat eh, Mans Mjällbygrann ja, Jag tänkte säga det, Götesson det känns Vad hittade ni förhållande? Viktor Det kommer jag få höra ja, av vissa ja, personer tror jag, ja, för, för jag Alla, alla heter Viktor och Ellsborg, det kan vi börja med eh, Säger jag Klarsson som heter Glenn, och Plorell Victor <laughs> Nilsson det, alltså, Alla heter Viktor i Älvsborg i, i, i, I Ramsa Eh, men eh, jag, jag tänkte på den här Det betyder ju att alltså det är väl bra Är eh, Och Albeck, Alje blir klar för att se Ska man mm. Vi har inga anfallare nere i ungdomslagen Fram till U17 Men inte, jag vet inte, Götesson är 19 Dan eller 420 eller nu. Ja, men jag, i, om vi ser så här: Vi har ingen anfallare ursätt laget. Arjen Mustafa är väl där och nosam. Arjen Mustafa har ju varit överallt i det här ursätt laget. Ja. Inte landslaget utan i laget. Ja, för nu, nu det är vi ju han i mål mot Geiser. Ja, det gjorde för övrigt ett jättebra in i veckan. Ja, men om vi tänker på så här nu mm. så, så känns det som att som värvas mycket också för att, att täcka upp ursätt laget så att vi har anfall i ursätt laget. Om du tror inte Frick kommer spela det alltså nu, Jag, jag, jo, gillar, jag det... gillade Fricka-alaget för dig, visserligen. Men det känns som att konkurrensen är hårdare nu om du ska spela med en renodlad anfallare. Att det i så fall står mellan Viktor Bodell och Larsen Nilsson. Men, ja. Ja. men sen har vi också att vi blev av med Jakob Berg som var skytteligan i ursäktlaget förra året. Han valde man att inte förlänga med. Mm. Så, så det känns som att man har ju. Eh, gjort en genomgång Om anfallarna Och sen så oväntat så stack jag Allerbeck Och då vill man få in Götesson för att man ville täcka upp den platsen mm. Det är lite min känsla som Sen så kan Götesson bli jättebra Men ja. jag har inga större förhoppningar idag på honom Nej. Men Han har i alla fall gjort fem inopp i Allsvensen tidigare Om jag förstod ja. rätt i i alla fall Och det är intressant med en kille som har så pass mycket erfarenhet Jämfört med mycket andra yngre spelare i Värvar Jag har inte sett honom än Men det sägs ju att det är James Keenlight mm. Det är väl väldigt bra Ja oh vi det var inte Per Frick det jag med. Jag hörde du sa gång. Jo, men vad man har hört så är Jenskin Light. Eller Jenskin Light. Vi har nästan gått igenom hela den här Silesi. Nej, det finns en spelare. Vi ta Arjen och Staffan. Ja, vi uppflyttade spelare då? Ja, Utzon gjorde mål. Han var uppe i två nyktereller. Vann båda. Andra blev mål i den här matchen mot. guys. Ja. Och, och sen, det, det märkte ju. Det var Arjans första match som han kom in. Jag, jag tror att han hade kommit in i några andra träningsmatcher. Det var ju som att man slängde in Hedlund första matchen. och ni kommer ihåg det. Han var överallt och ingenstans. Och ja, ja det fanns vilja. Sen väldigt så var det mycket för vilja. första matchen. Och sen för att göra mål, tänkte jag Ja, och han, var ju, han, var ju, han gjorde ett väldigt, väldigt pikt in Och väldigt, väldigt vackert mål. Mm. Och han var, ju, han var ju verkligen överallt. Och han och Arbeth tillsammans... Lekte ju med det här guysförsvaret, mer eller mindre. Arber och det är fan porr. Herregud, vad bra det var. Ska vi kanske inte romantisera porr här i podden, men, <laughs> men hans översiktsfinter är bra. Ja, nej, men det var en klass sig, men, alltså. men det kändes väl som att guysförsvarsspel gjorde det för lätt för våra unga spelare nästan. Ja, jag, jag twittrar om det idag när jag vaknade. Äh, Division 1, där spelar ju, vad är det nu? Det är Öys, tror jag är där. Trelleborg, Öster... Norby. Eh, ja, men Division Ett är ju hetare än Superettan. Och det känns ju nästan som den matchen vi såg med Guys så strävar ju Gai att få spela Division Ett för att det är roligare för så dåliga var de. De har ändå sitt derby det... mot Utsikten i år. Ja, det är väl vissligen något. Sen får de möta Hammarby och varken vara? Ja, det får ju vi med tyvärr. Ja, Det var det igår var tre laget i vi hade Ja, borta Ja, då fick jag reda på det också. Jag reser upp också på hemsidan får man inte missa. Bra, bra för reklam där. Ja. Men eh, annars den här försäsongen. Eh, man har inte sett så mycket av den. Matchen har inte varit lättillgängliga. Och det, det har inte varit så mycket snack på Älvsborgs hemsida heller. Och man har inte kunnat läsa om det heller. Så det är svårt att så säga någonting än. Ja det är det verkligen. Det var min första match nu mot Geis Så då... ja. var jag väl så mycket jag kunde. Men det var ju väldigt mycket byten och ganska ryckig match. Och Guys var väldigt dåliga ja nej, och... Det var väl ungefär det svaret jag fick under den matchen av, av mitt kära Ellsborg. Så jag tror vi får mycket svar nu när kuppen väl är igång. Det är ändå... alltså jag tror att tar nog inte så lätt på Sirius med tanke på det vi har, vi har gjort nu misstaget en gång. Och... Ja, och, och Sirius är ju ändå ett lag som. Eh har ambitioner i Superettan. Mm. Vi kan ju tänka, alltså Atletico, Braga och allt vad det är, det känns som att det är många engelholm, Ängelholm, många problemlag i Superettan. Sirius som... känns som en stabil förening med ambitioner att gå uppåt, med Ola Andersson som sportchef. Och, det är en intressant framförallt. Ja, och, och mm. de har ju, som vi har sett haft Johan Arnäng slutade visserligen nu, men nu okay. har de ju han där med Silva på topp som var hur bra som helst i Superettan i förra året och de lyckas ha kvar honom. Mm. Mm. Han ryktas få på, på högt FCK men ändå har de kvar honom. Så att S Sirius är ju tuffaste laget även om vi har BP så jag, tror jag nog Sirius är svåraste laget den här BP har haft ja, fruktansvärt mycket folk sen förra året. Ja, ja och Superettan känns väldigt öppen hon mm. ska prata om det. Jag, att, jag jag har väl sagt innan jag, jag vet inte men, det ska, jag, jag tror, vi ska inte snacka Superettan heller förrän, Men jag, jag, jag tror att Östersund skulle out. alltså det är fan lag de kan komma där skrälla de jävlarna alltså de gör en sån du sån har ingen det connections till Östersund eller så. Mm. Nej alls <laughs> Kim's bror är den Östersund. Så ja, därför men, kommer de vinna superrätten med 10 poäng Nej det, det ska jag inte säga Men precis, så, så lag som Falkenberg Ena året så är det kvalplats Och klarar sig kvar i superrätten Året efter överraskar de och slår alla med häpnad Och vinner superrätten. Jag tror och hoppas att Gisö vinner superrätten 2015 Så har vi dem ni hemma, eller borta premiär 2016 Det var vi jävligt kul med ett annat mm. mm. Nu kan vi avsluta det sidospurret med va? Ska jag ja jag. Eh. Vi har inte <laughs> Men det, det har hänt ganska mycket Om vi tänker i föreningen Om vi förflyttar oss från planen till läktaren Lite där i Gulliganerna Vi har en nykomponerad styrelse Som alldeles Det är väldigt aktuellt om inte annat Har haft sin styrelse styrelsehelg I Varberg På Havanna mm, Fidig Castro-hotellet i Varberg där säger så sagt vår nyvalde ordförande Glenn och så hade vi luddrämmat. Kan ni redogöra för något? <laughs> vad, vad, vad, vad händer där nere? Vi kan börja med att det är spännande och det är en ny start. Jag är ju väldigt inspirerad men framförallt det är en start där vi ska få med oss hela styrelsen. Det är fyra nya ledamöter som ska in i nya arbetsvister. Och framförallt har vi tappat personer i... Och vi kan ta Emil Haglund och Anders Fultin, som har gjort ett hästjobb för guldganerna mm. som ska täckas upp. Och det är inget vi gör över en natt. Eh, mycket av arbetet som vi hade i Varberg var att strukturera upp föreningen och våra verksamhetsområden eh, där vi också har gjort ändringar. Bland annat eh, det Ludvig kommer jobba med under året med Älvsbörsläktan. Och verksamhetsområdena är en sak jämfört med de tidigare ansvarsområdena. Eller, inte bara ett nytt namn utan det kommer fungera lite annorlunda om jag har förstått det rätt när jag har läst Uh, ja Det som skrivs om helgen Ja om vi tänker ansvarsområden Och innan har fungerat väldigt bra I guliganernas styrelse Men det har också i många fall betytt Att mycket ansvar har legat på en person Verksamhetsområdena är ju de områdena I föreningen vi vi, vi lägger, ja det är delen av föreningen vi har, lägger arbete i, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men i alla fall att i varje verksamhetsområde kommer också arbetsgrupper och vi kommer försöka involvera fler föreningar. Det har alltid varit ett mål i guliganerna. Men det blir nog ännu viktigare i år när det också är en nystart och mycket nytt folk in i styrelsen. Vi ska ju inte gå på knäna redan i mars om vi säger så. Mm. Och verksamhetsområdena bygger lite så. Så alltså det blir som ett träd, eller så alltså blir lite grenar om jag har förstått rätt. Men om vi har, har evenemangsansvarig, Joppa till exempel, mm. så har han evenemang i en gren egentligen. Där han kan ha tillsätta en grupp, och sen har han en villa i en gren, och så vidare. Precis. Precis. Att vi samlar upp allting också. Det är ju också det. Verksamhetsområdena ska ju fylla så mycket av föreningsaktiviteter som möjligt. Så vi kan måta in det. Framförallt också, som förra året, vi hade cykelresa, som var en helt ny, helt ny grej. Eh, vi vet ju inte om ett halvår kan vi har någon ny grej i föreningen? Eh, och, och då gäller det att få in det i föreningen med. Eh, men ja, jag är väldigt nöjd. Eh, det känns som att vi fick en bra start. Och det är ju bra att vi har Ludde här när vi har det nya verksamhetsområdet Ja. Och vad har Ludde att säga om Älvsbörsläktan? Vad jag säger jag säga om Älvsbörsläktan? Jo, det är ett ganska brett område men det handlar ju om utveckling av vår läktare. Jag har en hel del planer på att få lite nya grejer lite på, på våra läktare. och se lite vad på Pausområdet vad eller. Ja, pausområdet som är ganska grott och trist idag försöka leva upp det. Vi kommer ha hand om lite om pubbladdningar och se, se över hur vi, hur vi ska arbeta med det. Det är ett ganska brett område, som jag säger. Det finns ganska mycket. Det är ju en del av kritiken man har fått ändå, alltså som man har läst sig till. Kritik, det låter väldigt hårt. Men att det, det är stora satsningar och kampanjer kring bortamatcherna Medan hemmamatcherna kanske glöms av Och också i den här tiden Där det har varit en negativ publikspiral kring Älvsborg så, så känns det också viktigt och bra att vi kan sätta fokus På vår och våra egen läktare Och ja Vi börjar starkt Vi kommer ju släppa en ny Serieblätskampanj Man kan tycka det är sent eller någonting Men vi släpper en ny serieblätskampanj tillsammans med Elfsborg Så kommer bli fetast i, genom tiderna. Och när ja. släpps den? Vi kan vara lite... ja, den kan ha släppts eh, när du lyssnar på podden. Det vet alltså jag inte. Till och med innan jag köper min biljett. Ja, mm. Varför har du inte köpt tre biljett ännu? Nej, men det är så långt i kansliet som sagt. Så att, ja, det är ju dina hundra, vad det kan vara 150 meter. Ja, nej, men jag är aldrig öppen när jag går framför jobbet. Ja, just det. Men alltså, jag gå dit någon dag nu i veckan. Så att, jag är snål också, så jag, jag ville se Sirius Matchen gratis, så att, och det, det, det, det har inte bara med det att göra utan seri, Seriobliet har varit ett jag ska inte säga ett måste, men det, det, det, jag har haft Seriobliet som har byggd arenan så att det är liksom inget det är en självklarhet snarare än Tio år nu då? Ja det blir tionde säsongen i alla fall jag, Säg en del hur gammal du är ja. År, tio. ja, så vill vi inte tala mer om det heller känner inte jag så att det, ja. Men om vi ska ta en, en sak som blir viktig för Gulliganen år så är det vårt medlemskap där eh, prio och fokus från början att, eh, att vi ska kunna lyckas växa hänger mycket också på vårt medlemskap och det har vi tagit som en viktig fråga eh, vi, det publicerades en artikel på elspot.se nyligen där det pratades om vårt medlemsetapp på 300 personer förra året då? Från eh, ja precis, och det, det har ju spekulerats i att det är på grund av bengaler, det är på grund av stökning, matcher och allt vad det kan vara men eh, ofta beror det ju också mycket på hur det går säsongen innan vi hade 2013 som inte var jättefett Och vi valde också förra året 2014 att till exempel När vi åkte till Falkenberg var det inte medlemskrav i guliganerna och när vi hade cupfinaltåg Så hade vi inte medlemskrav och vi, vi valde att göra så för att vi tyckte det var bättre för sportkulturen. Mm. Sen kan man tycka vad, vad man vill Om det nu Sen så, så måste vi jobba hårdare Att guliganerna inte har mer medlemmar Det beror ju bara på att vi har jobbat för dåligt skulle jag säga Det, som. Ja. det, är, ju inte, ja. Men... det är ju inte de som inte blir medlemmar Det är ju inte deras fel ut utan att säga för mycket för att jag inte vet mycket kanske. men jag tycker ändå att det är försvarbart att åka utan medlemskrav på sådana stor resor för att lockar det alltså 10, 20, 30 nya medlemmar så då var det för fan värt det. Ja. det Vi hade ju två superresor där förhoppningsvis folk fick upp synen för supportlyet och där är bortresorna en stor del mm. och det kanske gynnar oss nu om vi skulle ha medlemsresor vad det nu skulle vara och, och sen så var 2014 Speciellt där, där också mycket av höstens fokus låg på vår välgörenhet, om man säger så, med Claes Ingeson och allt det innebar med cykelresor och vad det var än var. Det var inte ett vanligt år. Och sett till medlemsaktiviteter så kan jag säga att då kan vi vara väldigt stolta över 2014 för att det var en förening där medlemmarna verkligen hjälpte till och vi hade bra grejer. mm. Ja, den här, kan jag hylla en, en gång alltså Den här insamlingen till cancerformen Var ju fantastiskt bra 300 000 mm. Som support för den, ja det är, det är lätt att vara stolt över det mm. Otroligt Om vi ändå ska gå kvar i supportifrågor Så kan vi ju ta vår premiärresa mot Djurgården borta Absolut. Som har varit en het potatis Som är på påskdagen jag har varit en helt potatis Nu vet jag svar, det kanske de flesta av er Som lyssnar överhuvudtaget Vi har ju redan fyllt fyra bussar och vi kan säga att vi fick bra draghjälp från början Järnkaminen har släppt ett brev Där de kräver att vi ska vara tusen personer Och annars kan vi stanna hemma eh, Ett roligt brev måste jag ändå säga Jag tycker det är Det där är positiv läktarkultur Och ett, eh, ett roligt initiativ Det kan man väl inte säga annat jag, jag, tycker, jag tycker det är väldigt humoristiskt Ja, det, är kul, nej, det är en väldigt kul grej Det, det ja. hets på rätt nivå Jag börjar bli lite gammal som sagt så att, <laughs> jag, jag, tycker, jag, jag tycker det var väldigt kul ja, Jag tycker också att våra svar är ju det som är, det som är bäst Och sticker ut, det mm. kan jag inte sticka under stol med Nej men det är att med samma medel Ungefär som fast Med, som med bättre text Ja, nu har inte jag det i huvudet Men det säger du givetvis som du har snickrat ihop det Nej, det, är, det en... får ta åt sig för, Äran för det här faktiskt Ja, jag tror att du kan hjälpa andra med ja. ja, nej det... men, men i alla fall Vi har fått fyra bussar Och det var ju två månader innan premiär Nu börjar vi ju närma oss mer och mer Men ja Stockholmsmatch och så mycket folk Det kommer bli roligt tror jag mm. Absolut In på, på hemsidan av bara. <laughs> <laughs> det är det viktigaste <laughs> ja. Blir vi några tusen pers då? Det är klart vi blir. Vi har ju satt det som mål vi har antagit utmaningar. vi det? Vi kan väl ändå alltså det, det är väl lite rekord i sig att vi har fyllt fyra bussar till en Stockholmsmatch. Ja, ja det alltså är... det tiden, men är så tidigt sen har vi tagit i Stockholmsresor. Sto Stockholmsgränsen går ju vid två bussar annars mm. Ja, eller tåg. Ja, precis. Det, det, men det är inte ofta vi har mer bussar, det är det inte. Nej. Eh, uh, sen har fram nu gör med fler bussar men som det är inte riktigt. Det skinner på Stockholm. Ja, fast vi har haft till exempel Halmstad och uh, Helsingborg nyligen, där vi har haft fyra-fem bussar och det är vi snart uppe i redan. Mm. Ja, just äh, det är nu är nästan tio år tillbaka, visserligen. Ja, precis. Så ja, det ser ju väldigt roligt ut. Alltså börja året då och, och starten av det här året, alltså jag tycker att alltså 2015 känns mer spännande än någonsin. Även om kanske inte det är det här riktiga draget kring Älvsborg, och det inte. Men jag tror det kommer också det kommer. Just av att det är så, sån, sånt bra drag ute i Sverige. Alltså man kan alltid prata om Bayern och gå upp, det är lite tråkigt och uttjatat. Jag tycker det överlag är hetare av många flera anledningar än just bara Bayern. Och jag tycker Elfsborg är lika en... intressant som vanligt. Alltså jag, jag tror på ett bra år igen. det, det känns ska verkligen. vara underdags. Ja men det, den här utmanarstämpeln ja. som vi har passar ju Elfsborg fantastiskt. Mm. Och i år blir väl alla utmanare till Malmö känns det väl som? Ja, och ja, jag, kan, jag tycker inte vi ska klaga över den situationen de har satt sig i. Absolut de har ju blivit av med så många spelare sedan, så visst, namnen de får in ser ju jättetunga och bra ut. Men vi vet ju själva hur det är att sätta ihop ett sånt pussel. Mm. Det funkar inte alltid. Men det Nej, känns absolut. som att Malmö lyckas med det bara ja, ja, men det är, det är två säsonger. nu. nu men nu de har våran lite internaste ledigheter där nu, för nu vill ju Molins, han vill ju fortsätta vara kapten. Men det, ja, det kan ju inte är. vara, vet du, så att ja, han har tagit en snack med Rosen... Berry Rosenberg och ja, det, det krävs bara några dåliga matcher, så är det ju annorlunda. Mm. Så är det ju. Och ja, vi, jag ja. tycker vi har helt lätt, rätt ingångspunkt för säsongen. Ja, vi, spelarmässigt. Vi nu är det bara för med sig publiken på det här att man köper, köper det här också. Mm. Vilket jag tror och hoppas. Vi hade ju jäkla flow nu när vi har vunnit en match på bortaplan mot Malmö också. Nu är det ju inga problem att slå <skratt> de två gånger nästa år. Det var en av höjdpunkterna året. Eller i år blir det ju. Absolut, ja, absolut en av Oavsett att serien var färdig så, vi, så var det väldigt kul. Det var till och med de enda som slog Malmö bort. Nej, hade de in hemmaflussen tidigare? Det vet jag de om inte. Hade vi, jag om om inte om de hade två eller tre förluster totalt var och två var på hemmaplan. Och det var typ frågan fan om det inte var typ BP eller någon så slog dem dessutom. Det, vi vi körde över de framlänges och baklänges på hemmaplanen. Men vi lyckades förlora på något ja, märkligt det sätt kom jag också. Det var ju det var inte så roligt Årets Nej. mest visar. Kan varit. Ja. Kanske var den bästa matchen vi gjorde under Ja det, hela det var en det nog under hela året. säsongen ja, ja, det det Absolut mål. Men mål behöver man göra också Vi, vi får ju en rivstart i allsvenskan i år i alla fall Det kan man ju säga Djurgården borta, Djurgård. Bayern hemma Ja, Och sen så kort därefter så har vi Malmö hemma AI, AIK hemma innan dess ja, det är 12 poäng där så är det är klart igen Ja men det, det, det är ju roligt Guldrycket. att hålla med men kommer de första fyra gångerna vad det nu säger. Ja, yes. maj har vi många matcher som kanske inte är så tunga men innan dess och sen så har vi blåvitt i juni. Mm. Så att får vi en bra start så tror jag också att vi kommer för bra med publik på arenan så kan lägga en bra grund för hela året. Mm. Absolut. Det vi... tror jag. Ja, vi ska ha det... minst 10.000 i snitt. Ja. <laughs> det är det är kanske det. är lite pessimistiskt Ja men det har det varit det var en bra gräns att hålla Men vi låg runt 10 000 par år Det går ut 100% och här så ökar vi bara ja Vi har kuppen på lördag Vi har tatt, pratat lite om det Men det, nu börjar kuppen Förra året snackade vi om hur viktig den var Den är mm. lika viktig i år Mm, jag måste ha Av den anledningen tror jag att vi vinner kuppen i år igen. Alltså, jag är helt seriös. Vilka har försvarat sin kupptitel innan under 2000-talet. Är det någon mm, som har gjort det? det tror inte Malmö kan, jag har inte koll på kuppen ja. riktigt. Malmö har väl inte vunnit kuppen ens under, under 2000-talet. Jag jag inte var de, de, hade de, hade de de vunnit de en gång? Hade inte de, det en gång? Hade inte mm. Hade de. Kalmar hade dubbel vad är det? Dubbel, är det, det är dubbel i 2005-vistigheten. Jag tror, ja, jag, Malmö. tror Malmö. jag tror det jag ingen är väl ingen som har gjort det, sin va? Man, det, är, det är väl ingen som var, har, har gjort tror det, va? Jag tror att de va? vann kupp i något år. Det känns snart ja. att vi bytt kuppvinnare i varenda år. Ja, och därför är du ännu bättre. Och vi kan ju ha kuppfinan på Våra Sarén i år. Kan det bli, alltså, det, mm. det, är, ja, inte just, det, är, det är inte främst ännu längre än planlagen. Ja, så var det, ja. Jag gillar ju ändå det här med neutral plan, alltså. Ja, det gör jag med, men å andra sidan sitter... Men man kanske kan välja... Det är väl kast, men... På en kuppfinal... Och det är ändå liksom inga smålag som var där heller. Det, det kanske har hjälpt att det har varit ett landsortslag alltså från ja. Division 2 som har gått i final. För de har nog fan varit bästa med, folk med hela Kina upp. Liksom. <laughs> Nej, men, ja, men jag fattar grejen. Men det går väl ändå att välja bästa lämpliga arena jag vill inte, mm. Svenska fotbollsbundet gillar inte att hyra arenor. Det men jag tänkte vilja på Supercupfinalen. Vi fick ja, spela precis. på Malmö stadion för att det var för dyrt att hyra Swedbank stadion. Fast, heter det fast det. på något sätt hade jag... Är är en story från förra kuppfinalen också. Här är vi ändå igång på sådana stories. Jag vet inte om ni hört om det här med målad Frans Arena, gräset. Gräset var så dåligt inför kuppfinalen. Sprayar man? Så de, ja, nej, bra. de gjorde det inför den matchen. Så de sprayar med grön färg. Vilket gjorde att Älvsborgs matchställ... Det blir så dåligt så att Svenska fotbollsförbundet var tvungna att köpa ett helt nytt matchställd för IF Älvsborg 2014. Ja, vi ändå har en Men så hur, så. Hur, hur är det spelar de med mot samma mot hela året eller de byter inte ut? Jag tror de har två, två treer av varje ställ Jag tror, du tror det, det är tre ställ som de rullar på, tror jag. Ja. För de har ju alla ja, sponsorer hela tiden som de rullar ja. på. Eller det? Och så det ställe som användes i kuppfinalen gick ju sönder på grund av Mal eller Svenska fotbollsförbundets. På grund av sprayer. Malmö, säger <laughs> ja, men, ja. Allt i Malmöfilmen. <laughs> <laughs> är mer än jag visste. Ja, nej, det är hemligheter. Det nej, jag kände som att det är preskri preskriberat Eftersom det har gått snart ett år. Mm. Ja. <laughs> nej, men alltså ur neutral synpunkt så tror jag ändå att ett alternativ eller, som, som jag tycker aldrig helst så jag neutral mark, Lottar alltså, det blir liksom ja, men, typ Jönköping ja, eller bästa någonting. geografiska position. Eh uh, ja, ja På det men, nej, nej är så det som är så fall att du hade du Sta hade Sundsvall var... när någon ska gå till final. Ja, ja då får de ju spela skit, i som ja, Mora eller något <laughs> Nej, nej men du tror jag hellre att ja, även om det är Friends Arena men hellre att du hade, gått, du hade valt mellan Friends Arena och Gamla Ullivi mm. mm. beroende på vad, vilka lag som är i finalen men sen kan, sen kan du hamna där med ett år så kanske Göteborg möter AIK-final jag menar hur fan gör du då så att du bekymmer hur det än men det är ju ingen risk för jag menar lovet åker ur då så att det, ja. ja de har varit provspelare från panama grej så att det, det går ju inte så bra i den det är Lite avdankade amerikanska mittbackar Ja men om vi tar kuppen ja. igen, vi har ju inte den roligaste gruppen. Atletik. AFC United, eh, BP och Sirius. Det är ju inte så att man får eh, bagetten och resa sig. <laughs> no. Ja men, men BP nej, är, men är alltid trevligt. Jag ser det heller <laughs> <laughs> de har ju en support som inte annat i alla fall. Ja. ja. Ung, uh, uh, vet han, ung, han är ju ja, och han var bytt. han var inte jag tror han bodde upp i han bodde i Bromma, på på stans. Stans. Bor han i Skåne. Ja. Oh. Han är true alltså, Ja jävligt, alltså, det, det tycker jag är fräkt. det Det var nästan hylla en sån som Niklas Berkeroth han han som hade, var de, var lo, Även om han hade spelat Göteborg då Men det, alltså, han hade lovat honom När jag i när han lämnade BP ja, när, jag, när jag spelade landslag så skulle du få min första eh, Landslagströja signerad mm. Och han gjorde det också Det är väldigt fint mm. Ja nej det är välförtjänt Men, men eh, det, BP har vi där då Det, det är som I... De, de, de har ju blivit av en massvis av spelare Så de tror jag vi vinner över Och vi har dem hemma Vi har eh, eh, Sirius först hemma Den kommer vi nog också vinna Sen har vi de här AFC United Det är ju Kaffeopras Som sen köptes upp och blev Väsby United Som sen har blivit Nu då AFC United Deras Köptes de upp? Nej Köptes, köptes, köptes, köptes köpte, Kaffeopra De, de kursar också Slog inte dem ihop Väsby med Kaffeopra eh, det kan stämma. Vill jag fem? men ja, skit samman. Det är inte jätteviktigt heller. Men det... Nej, men det är i alla fall samma förening, anna annan grej. Vet ni om Atletic? De har ju ett A-lag, deras representationslag, men det spelar Division 3. Det här är ju andra laget, fast de tog över en annan roll. Ja. Så att, läser man på Svenska fotbollsförbundet efter representationslag för AFC United, så spelar de i Division 3. Så att ja, det här är en Gippho Mm. Jag fattar inte helt roligt. Nej jag fattar inte heller någonting Men de är säkert jättetråkiga Så deras ja. B-lag är det som ligger högst upp mm, För att det är A-laget ja, ja, de har de igång länge innan men de har, likt... har tagits upp till Division 3 då mm. Och sen så helt plötsligt så funkar inte Westby United Och då tog ju de över det här Athletic, men det andra laget ja. är kvar Och det står kvar som representationslag Men, okay. men de har väl ganska rejält eh, publiksnitt också Ja, det är väl en 200 300 eller något I Det är superrättat, det lade jättebra För ja. dem ja, de Stockholmslag med 200 pers på läktaren Ja, nej, det kommer nog inte vara jättehett. Men vi har bussresa dit med. Enkelt ja, det... sagt så ser jag... Ja, vi kan, kan jag prata bussresa. Det känns som en ganska komfortabel resa. <laughs> I Kuppen. ja det, det, vi, det, det vi har en... varit med om eh, värre uttag förr kan man säga. Vi har åkt, ut, ja, vi har ja, åkt det, ut. Vi, var, var, vi mötte i Sirius och så, åkte på en... Eh, blev ja, och åkte på en plump där. Där vi trodde att vi skulle promenadsegare och jag väl en hel annan match där vi skulle ha haft promenadseger också. Jag känner bara att det är skönt att vi möter Sirius på hemmaplan. För jag har varit uppe de här två senaste åren i Uppsala. jag har varit så fruktansvärt kallt. För då var det snö på upp i Uppsala när vi kom upp. Ja, just det. Det var sol här. Och, och upp i vårjacka och så... Valborg i Uppsala. Ja. ja, det var trevligt. Vi vann. Och Prodell gjorde ja. fyra mål. Tre. Ja, det gör jag igen. <laughs> ja, nej men... Eh... Kuppen är viktig och... Eh hoppas på en bra start. Om vi ska avsluta med tipning. Vad tror du hur, vad går det mot Sirius på lördag? Det borde både det uppenbarligen gått här nu mot Geis. Det är super att en lag, Sirius är ett bättre lag än. Men är vi vinner med 2-0 då? Jag säger 3-0. Jag säger 2-1 på för att något annat. Mm. För att säga något annat. Vi är ju sagt olika allihopa. Ja. Ja, är, vi med, är vi glada med dagens podd där kanske? Det är vi väl. Ja. Då tackar vi för eh, lyssnandet och så Får vi göra reklam för nästa veckas avsnitt, där vi har en hemlig gäst som skjuter för att döda och har lockigt Hej då. Hej då. Tror <laughs> du att jag är hemma